خاتمه مناسبه ته مناسبه ته الله دې زمون حسنه خاتمه کین او الاعمال بالخواتم دا په منزله د تته میکي او اهم امورنا په ني د محدثين معرفت د طبقات او د رواتو غالبا نو طبقا دا عبارت چي ډېر کسان شريكي په عمر کې یا په لقا د شيخ کې او کله کله یو سړی په دو طبکو کې هم ذکر کوي لکه ابن حجر مخ ذکر کړي او محدثینم اوس دا طبقات چي دي دا زکه ضروري چې په دې کې فائده در طبقات امن ده دو متشابهين يو بل کې سره دخول شو بل امکان دي اطلاع د پوځاحت د مدلسين او بل معرفت په حقیقت اني معنا حقيقي باندې دان عنا ابن حجر رحم الله تقريب کې دول طبقات ذکر کړی دي يو تبقى دو صحابه بلا فرق المراتب اتفاقا دوما تبقى دو كبار و تابعين او ديكي محدثين مخضر امين چشا دو اسلام او دو جاهلية دوان زمانه بيامون تي نبی علیه السلام نه روایتو لقصد طالبانو نئي ثابت اغام پده تبقى کوبار تابینو کسر تالیبانو حساب ایزو که زمانه خویه وده کنه او بل تالیبانو وستا دا تابینو پده که حسن بسری او محمد ابن سیرین وغیران سلورم تبقه وستا دا تابینو یعنی وستا سرسری میلو شوی تبقه یدی کې اکثر روایت کبارو تابعینونه وی لکه زهلی او قتاده رحمه الله او پهینځه ما صغرا ده تابعینونه یو یادو صحابه سره ملاقات شوی طالبانو لکه امام ابو حنیفا او سلیمان العامش رحمهم الله شپګه طبقه د دې سوغرا د تابعینو د دې حماسر خدایو صحابي سره هم ملاقات نه وي شوه خبرو باندې پوښ و مت بقتا لبانو اغلوي د اتبعای تابعینو لکه امام مالک سفياني سوري او اتم طبقه دې تبعي تابعینو تبو تابعینو ته اتباعي تابعين لكه سفيان بن اورينا اسماعيل بن عليه رحمه الله او نههه صغرى دې تبعي تابعینونا لكه يزيد بن هارون امام شافعي رحمه الله ابو داوود ديالسي عبد عبد الرزاق الله رحمه اللهم چد تابین سره ملاقات نوی او د تبو تابین نه روایت کونکو نو رشتواله طبقه یني اکابر لکه امام احمد ابن حنبل او استاد چد تابین سره ملاقات نه یی شوین اغه طبقه لکه امام بخاری طالبان مخکی امام زهری دی او قتاده زهلی نه زهری دی اغه غلطی بیا نوځي طبقه چلی شانی دی لکه امام بخاری امام زحیلی او دای اول سمع طبقات دول سمع صغران چه دا اتباع تابعینونا روایتون کو نورستوی لکه امام ترمیزی دا دول سمع طبقات دغشون حسلان دوائین تب قده ری پر اصلاح کې ستوي ایه بھارت ته د اداسی جماعت نه چای شریکی فاور او اوو ملاقات د شیخ کی نو د دې فایده سه طالبانو د دې طبقاتو چې د تدلیس یو फायदा د ان ان سما باندې حمل ویو کا ان ان ویسی په سما باندې حمل او دریم چې مستביר واتو کې خطر نه شي حفاظت کیږي نو د دې طبقاتو فایده همنده شو مخکې عبارت وایي او پدوه اعتبار سره یعنی په دوه جهته سره سره یو ته مناسب خداو چې یو طبقه کې پېښ کړي خدا په دوه اعتبار سره دوه سبکو کې راضي نسبتا عمر اضافي کې لکان سم نمالک رزیلا نو د دې حیثیت نشي سبود د صحبت د نبي عليه السلام سره دا شمارل شي په طبقه لسمه کې مثلا او پدې تیبان یعنی اشره مبشره کې اشره ته عشره مبشره کې حساب لږه طبقه نه او د دې حیثیت نشي عمر نه کم نه دا شمارل شي باغا طبقه کې چرسټو د دین نه پوښې به با خبره باندې او چائے چا نظر کرے سحابہ تا پیتبار د صحبت نو کردولی ټول په طبقه واحده کې لکه ابن حبان و غیران او چائے چا نظر کرے دی ته پیتبار د قدر زائد ده یعنی په جزوي فضلت سره لقبیت الرضوان والے په یو کې ذکر کې بدر یاني په ذکر کړي دی لکه طالبانو قوم چې مخ کې اسلام راوړی دی ابوبکر و غیره دای په بل کې ذکر کړي متأخرین سری په بل کې ذکر کړي دی نو تزا ختم شو یا حاضری دل اغام مشاہد و فازلوتا نگرزولی دیو پا تبقاتو کی او دیتا کوگوالے کڑے میلان کڑے صاحب دا تبقات ابن سعد کاتب الواقی ابو ابو الله محمد ابن سعد البغدادی هم. تبقات ابن سعد شاگر دی خال غټ دے دی غٹ کذاب دی اللہ خدرتو ندیو او کدایکه منځه اړه ا د سحاب نو رستو چیم دا سحاب مشبابهي رستو کیم دو طبکو کې اوروي صحابه ایدا معنا وای من نظر اليهم د کلا کې پای ايدن ومن نظر اليهم محمد بن یو طریقه ده ما اتزاد پکې نشته د فرق ذکر ومن المهم ايضا معرفه ندام دا جوپي پی جنېست پیدائش او وفات ده دي دی. پدې کېم طالبان او تدلیس و غیره نہ امن رازی لانه بمعرفه هما بمعرفه یې من ذو المدعي للقاء بعدهم وهو في نظر ليس تدلیس و سرده دې ته علم تاریخ داو قبیر دا او پریبانې پیژندې شي لکه وګوري طالبانو تاریخي کبیر ده بخاری دارنگل سیر عالم النبلاء تاريخ اسلام دو ذهبي او د اهم سيزونو معرفت ده بلدانو ددي د کوم زيري د کوم خار دي او د وطنونو ددي او فائدې شوه د امن دی د تداخل د اسمانو نه يو سم پبل کې داخل پرې سره فرق راځي خپلانه د خپلانه کلی خپلانه دا پلانیکلی نو فرق برشی تمیز برشی کله چې دا متفقیت واسماو کی او استراغ راضی په نسب سره په نسبت سره هم او طان علما و پری باندې کتابونه لیکلی هم احوال ذری په جندل تعادیلن چې داخ خلق د تعادیل او تجریحن جرح زهن ته او تعدیل برابرتی اته وي چې دا سره خدي روغ دے برابر دي تشخيص او جہالتن او د دې تعلق دی جرح او تعدیل سره دي او پنيو علماء کتابونه لیکلي دي یو معرفت د سقات او د ضعفاو بیا دا درې حصو ته تقسیموي چې یو سقات او ضعفای جمع کړي لکه ابن ابي حاتم الجرح والتعديل او دان یو تاریخي کبیر د بخاري تاريخ د ابن ابي هيثمه سلو جله کې شايشه قسم چې صرف ثقات لکه تاريخ ثقات د اجلي و غیره کوم ذکر کوي کې ضعف عام راځي درين چې صرف ضعف او ده پاره دغه مصنف الله ذکر شیخ سوتریال شې راشدہ نلاندی نور الدین ایت الرحمۃ اللہ او بازی مشترکه ذکر کړی دي لکه تہذیب و تہذیب و یا انره او اطوار پردار او یا به عدالت شېدا شقته دې ندیک او صاف کوي او یا یعنی فسق دې او یا منشی ها پیژاندې پرې کې شېد دواردن ومن اهم ذلك بعد الاطلاع معرفه مراتب الجرح والتعديل لانه قد يجرحون الشخص بما لا يستديم قدرت حديث كل اه وقد بينت هذه المراتب كما ماذا وحصرناها في 10 هو اتي ايم كثير شو اسباب الجرح بين ذو سبب سرت علاقه ساتي ها باطن سر وبين ذو طالبان ظاهر سر آلست مخیزی کرشی و تفصیل شو اوست ده وی چی غرض دل تذکر ده الفاظ ده اگه الفاظ دلالت که پی استلاح ده ده محدیسیونو که مراتب ببانی او ده جرح ده پاره مراتب دی مصنف اختصار کرده ده ورنه زکر کرده دی دولست تبخی شپک ده تعدیل د پاره شپک ده جرح ده پاره او ذن تیسر کرده دی اختیصار او نور محدثینو تفصیل کرده او دارنگلہ نور الدین عیطرم ستاسی دی کتاب کیو گو را تفصیلی کرده دی مرتبه دی صحابه او ذکر ابن حجر صویری اوله مرتبه کی صرف صحابه بلا فرق المراتب ذکر کرده دی تخریب هم او دوی اما مرتبه چه پاگه که الفاظ و راغلی با اسمی تفضیل اوسق الناس الیه لمنتحافی التثبوت لا عارف لو نظیرن وغیره اضبط الناس منگوه لیوکنه او درم مرتبه تکرار ده لفظ حقیقتن ویوکمانن لکه سبتن سبتن یا سبتن حجتن وغیره یا سقتن سقتن یا سقتن مدقنن او اوره ما مرتبہ چی आवाज یو سیګه چې دلالت کوي په توصیه کوي لک ثقۃ یا حجت یا امامن یا حجت اقوا من الصدق دا حجت دا اقوا دی رسقن ها وایم المرتبه الخامس دی و چې پنځمه ليس به با صدوق مامون محللو یا محله صدق او شپګما شدت انزی او جره تم خور بیداغی، دا لاند مرتبه در تعدیل، لیسه ببعید من اصف شیخون یورو حدیثون رویان هنناس، نو در اول نیدری مرتبه، در خو حجتی و در رست دو چی کم دی، در دی حدیث با ضعیفی و تعدد طریقی در اجنبسی حسن گردی، خبر بانی پوش شگنم. حکم در دی مراتبو، اول دلیل که پیش کولشی. هر چروستنی دي دلیل کې نه چې پیش کوی ځکه دا خبردارې نهور کې په شر د ضبط بلک حیث به د دوی لیک شي مالی شي بعد د تفشش د تقییت د قینو نه به حسن ل باې پوه شو خ دونه دا چې شپګم دغه پ د ر نورم کم زوردي. او د جرح مراتب اوس دا ادنان علا تا طریقی کئی دا دو مرتبه او دو د تعدیل دا قریب دی خور و رور دی تالیبانو وی ضعیفن فی مقال لیس بی ذاک خوی لیس بی مرتبه اسوه من سابقه دی هم لا يحتج بی هی ضعیفن زعفوه مصرب الحدیث دا دی دوان مرتبه دا دې احادیث شواهد وکې پیش لکه صحابي وې او درې مرتبه او داورو سلووروالو په دې استدلال شواهد کوم نشي پیش کوله هو یو د بل نثري لوندک صح دی او سنان اعلی تن دا دې مخکې نه ډیر بده رد د حدیثو ضعیف جدا واهن بمره سلورمه يسرق الحديث متهم بال اویل وضعی ساقی تونس پینزم مرتبه دجال کذاب وضعی دول یک دیبو دالفاز دی اوش چی سیغت اسم تفضیلی دا سلور آخری نی سخاوی وی چی دلیل نشی نیولی استدلال که نشی نیستشاد که او دا اولنی دو چی من کم ذکر کرلان دی نو دا ایستشاد وغیره که پیشتولیش و دليل ما و دليل جه مراتب واسو مالوس و ما دلل لمبالغه في فلي جراكي حديث ها او كذاب لانه ان كان في انه المبال و نور ماذين نو دللا كارن سينه قولون فلان لين او سيون حزي او في ادنا مقامين اسول جرح واصل مراتب لا تخفى دي كي اختصار كو امغا نور الدين ايت الرح حاسد الله تفصيل ذكر جو ابن حجر نمدا كتفصيل منقول له و اي قول متروك او صحه كن او قا غلطي همنر من قول ضعيف او ليس بكبير حقين مقام و مراذق تعالی دی مهمه ایدا ما اختصار کړه تعلیمن او پس پس یا فی التثبت اذ الناس وغیرہ او صفات یې ثقته ثقته او سبتن او سقه تین حقیقتن تکرار دا لفظی اوکا حکمانوید لکه دارست سقه تین حافظ او عادل زاجن وغیره ادنا اغا چی خبرداره او رکی چیانی دید سا لا نمرتبی دا تجریح پوشش پا با خبره بانی لکه شیخ و یور و حدیثو و یوت برو بیه و نحو ذالک و بین لا تخفا نمونگو آیسر طالبانو مصنف اختصار کرده خیال دے اختصاری پہ تعلیم کی او بیا سرے تفصیلن ہم ذکر کرے سخاوی ہم تفصیلن ذکر کرے وہاری اکرام انتظار باکو بیداری کا ذکرہ تھا ونا ری تک منی تنفائید فاقول او دا دے محکی دا پارا چوز تسکیہ تعدیل دا با قبلی دے شدہ ہر چاہ چاہر سڑے جرح داو اینا چے پوائی پا سواب دا دے جرح اینا دا پلچا دے دا یا الله <سؤال> زکه به مجردی ما دوهره له شدد دیس رسی ممارست نه شغل نه جره او تعدیل په واره عالم نداسيون دینه او مصیبت او فساد جوړ شد دیم فن د جرح او تعدیل ماهرینو تشکیه تعدیل او جرح موتبردا اگر کدا تشکیه صادرې می مذقم واحد علی الاصح یو کسولی بعدی حضرت وای چې دوا خبربانې پولیس شهادت د چا قبليګي د دوا دو. نو تسکیه هم د دو دوا دوا جاره هم چې د جراو کیه دوت معادلین سره د شاعت عادلو کی خدا قول مرجو بلغه اشه انسابته چې شرط کوي چې دا نه قبليګي د تسکیه مگر د دو دا پیوس کوي د لر په شهادت بینه فی الاسح افرق د دې پمنځ کې طالبانو او هغه کاري تزکیه کوم ده ها ان ته تزکیه دونهره منځره د حکم لپاره وزول شی زیاده حکم ته شرط نه لري په عادت حکم دیو کثر هم موتبره پوه شي کنه او شاهادت واقعي رساید نه پني د حاكم نه پای کې عادت شرط نه فرق راغې ماده افتراق شه اذا يكون في التفصيل بين ميزاكه تستسك دوكمه الرابي في ميزكي ان كان ديرا بالنقد وغيره لكنه مسجلا كان فان بينه كان الاول لا يشترط عدده اصلا يكون بمنزله الحاج وكين الثاني بقدر يمكن فلا يتبين انه ايضا لا يشترط العدد من اصل النقد لا يشترط فيه العدد وكذا ما تبرع منه والله سبحانه وتعالى اصل قيم درسه د نو شكم لدامن حاکم هم یو کا حکم منل شي کنه سر نه دارنه تعدیل ولم اذا فرق ددو بم د حکمي خدا دشي مناسب دي شي قبول ان شي جرح او تعدیل مگر دا من عدل متقیز عدلنا او چی کړئ وی خې د ری فن سره ډی سپیشلیستی وایم را یو پر جرح م نه افه د چیزی کي پريږه د حدیثي محدثي کمالاتو پر توسي چې اتمه احاده مجردي الرجال اا لم يتم اثنان مينو لما هذا شان قد په دې کې د وزهات کړي له همدې څخه متعبن حدیث رجل حته یتمیعو د جمیعو علي ترګیدا د اغه او دې یریګه مت کلیم پدی فن کې د تساهل سستۍ نه کمږي چې نه پجر هوت دلیل کی ها فانه انه ان بغیر د تثبت کان ک مسلمه حکمان لیسو د ذاری کنه اسره او ثابت نه یریګه په دبانو شته کړی یا زمره دې من دوا حدیثانه انه کذبا وايي جرحه له تخريج اعظم بدنام کی نه دناسب شده بدنام کی بری او سمغو دا بو کی وسو ثاني بي يخيالي يارثن دا بو کی نه ها و كلام المتفقين سليم من هذا ظالبا متأخرین و قبل سرا تاسو بو كن او متقدمین د دین په اړیدو تارته مل مخالف دي چې قائد وه موجود تسیرا قدیمن او حدیثا حیاتیانه د تاسو نوای مسلمانانه ولته شته نوای په دې باندې اطلاق درځي به دا ریواحد موثبر دی او کنه وجهه مقدمه سو کوی چې جرحه طالبانو مقدمه ده په تادیل باندې مطلقن خدا قول راجه نه دی اعلی موثبره چې جرحه مفسره نه سره قدر دی شیری نه ټیک ده د تطادیل باندې مقدم ده اور باندې پوښیږي تادیل کون کې ظاهر ته ګوري او جارح سره پټسی پاسبان باندې دا تایل میکنه دا ډټ نقصانات ورته معلومي نو جرحه مقدم ده هغه جرحه چې هغه مفسر ای وای کانه او عارف نه پسواب د جری کغیر مفسرین نو نقصان نه اچي په عدالت دراوږي اگر اوی حسابي دي دا عدالت او کصادری بغیر د عارف نه پسواب نو بیا د سر نه موتبر نه ده وایه ما ساين خبره مګرو فنی تعذیره کو منجرږي مجمله وزده یو سړې د لک طالبانو اچای ته نه کړه ها چا ته څه کنه دی ویلي نبی اجرها مطلق غیر مفسره موثره ده ځکه جاريص نه غل ریلم پپټ شېنو یی کنه خبروان پوښیو دوین داج کوم به احتیاتن شاعت لشریا وای ها یو سړې د ځکه سر نه جر هم نشته نو بیا تا دلیل سره مبا م موثبر دی سره تا دلیل مبا م دی. او دې کې د حبان یو قایده هم دخل کوی چي دو ما ابن حبان رحم الله توصيه موثبر نه دی خدا عام قایده نه دا غو صورت کړه طالبانو چې نور محدثین دا سره سکی طالبانو هغه باندې جرح کوي صرف ابن حبان سره نو نادر معتبر ولې دکې لګ تسهول ذکر کوي او چې دا نه يې پکې صرف هم نه راوي کې بل څه کلام نه کړي نه بیا تعدیل او جر ځوان د ابن احبان معتبر دي او محققینو دا غو نه عکس کړي بل څه حديث څه صحیح نه دي ویلي ابن احبان ویلي هغه معتبر ګرې بل حديث بل څه ضعیف نه دي ویلي ابن احبان صرف ویلي یا راوی تا او علماء من لم ينهى في الكتاب ونكي نقل كريم دا قاعده لګه انت ساتید دا عام نه دا سبب اذا صدر من عارفن على المختار لانه اذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول دا پزید شاکشو مرتبه مجهول کیشو نو مجهول کی سره طالبانا جرح ومباما موثبردا احمال دا قول دا مجرح اولاد دا احمال با ایمانی کولونا. به با خبرا بانی. ومالا ابن صلاح فی مثل حاضر ایلت تواقف. ابن صلاح ویچی غلقی اینا چپش بس امو آیا. خمو خم آیا بد امو آیا. فصل. طریبانو حقوش روی طریبانو. و آسان و دون رغنو نمازو کلگرده بود. او دویم سره په انشاء الله خاتمه د خلاصو به کله کله ځن د شرید ودری او د پوری کنا مداصنه دا, دا بحث لکه ضروری دي او غبل خواسان دي احسان دي طالبان نه د کتابو جز شاته وي